إنما الآمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا فهجرته إلى ما عجر إليه قران کریم د الله معزز کتاب ده او دنیا ته په محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم باندې رالېګل ده د دې د پاره چې دا خلق برای راس راشي د الله لار او دا له شان والے کتاب ده د دین او د دنیا کامیابی دا پدکه الله اخی رضا لذيذو پارا سهي نيت پکار دے ام خوذل کي د پارا ام ذکون کي د پارا چې د خوذل کي هم د انيت وي چې د الله رضا حاصل شي او د دنیا او د اخرت کامیاب الامتدیدی کتاب پر ذریعہ با لرا کی او دا الله در رضا له دا پارس داخم او دا ز دکون کی امدا نیت وی چې دا قران کریم زئ ز د کوم چې زمانه په خپل رب رضا شي از په خپل رب احکام او په جنم نونیت لومبای خبره دا من غاتاس ټول نیت صحیح په کار ده زکا حدیث کې راضي پیغمبر علی السلام وایي دارومدار د دا اعمالو د صحت د دنیاو او د دا, دا, دا په صحیح نیت باندې ده چې نیت صحیح وي علاږه سړی ته د دنیاو او د اخرت ثواب نه لاویږي که څوک هجرت د دنیا د پاره کوي دا لا د پارا کوي نو داغه هجرت تعالا د پارا دی او د پیغمبر د پارې کوي او څوک د دنیا د پارا یاده خط د پارا کوي داغه هجرت تاریخو پارشه دا د دې حدیث نه محدثین د انیاد فرزیت ثابته پې عبادتو کې او داران کې انیاتی صحیح باندې ثواب میلاویږي نو چې زمنګ ستا سنیاتو دا صحیح وي دا قران کریم آداب شذا باودا صحیح او داس په حالت کې وا دللا سوړلایي او داږي نو اغه پسې اعوذ بالله او بیا بسم الله ول دا دا قران کریم آداب دي او دا قران کریم صحیح تلفظ چې هر یو حرف د خپل ځای نه ویل شي او د هر یو حرف صفت ادا شي او دا هغه په ترجمه لفظي باندې خزان پو یو پلو استاد تغوک کې غدل چې صحیح ترجمه izdah کې شاګردو او د پاره د خپل اصلاح چې ما الله پدی باندې ټکې او زه چې دې کوم احکام izdah کم نوابه نورو انسانانو ترسوم دا اراده چې پدی باندې الله لوې اجر ور کئ. او هميشه د پاره د قرآن سره تعلق ساتل د الفاظ د دا, دا معنا دا دا پا حکام و عمل کو لو دا نور مخلوق تا رسول نوچه زمنگ استاسو دا فضلک نیتی چه دا قرآن خدمت پکوم سو پوری چه ماکی جونده زمن دا استاذانو چه من دا چهانا قرآن زدگرده دا غیب طریقه دا قرآن کریم دا خودلو چې قرآني کریم په ستړيکي سره خاي نو اول هغه دا سورته دا ماکه سورته سره جوړ او مناسبت بیانوي چې ګوارو سورته په مياسکي سره بتا او سره جوړ دي د وېند سورته بیان او تاوو ذکر کوي دي سورته کې الله سب بیانائی. او دریم د صورت خلاصه لاند مطلب د دې صورت سره نامنجد چانه قران ذکر لري شیخ مرحوم نور الله مرقده محمد فاهر شیخ القرآن والحدیث داغه طریقه د دا قران د خودلو دعوه د صورت ارابت تا محکی سرا که محکی تی صورتی داغی داوزی کرکول چه دی صورت که اللہ سب آیا نی آدرین داغ صورت خلاصا چه لند مقصد دا دی صورت سره دا دی دا پارا چه دا شاگرد پا ذهن که کی اغا کینی نو دا زمان دا ساتیزاو دا قرآن دا خودلو چل او طریقه دا سورت الفاتحه د قران کریم په ترتیب عثماني کې ورنباله سورته دو قسمه ترتیبونه دي یو ترتیب عثماني دی چې سوره فاتحه د andetولو سورته نو نمخه صورت ته دوي ورپسې سوره بقره ده دریم ور پسې سورې آل عمران ده او دریم ور پسې نساء ده هغه چې په آخر د ترتیب عصمانی وای دا ترتیب داغه ترتیب مطابق ته کم چې لوح محفوظ کې قران کریم په کوم ترتیب باندې الله لیکل لري دا داغه ترتیب مطابق ته داغه کا لوح محفوظ کې ده ايات ترتیبي لزولی ده چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم با کم صورت نازل شو نو دا آغی ترتیب دے نو آغی تا ترتیب نوزولی آغا ترتیب چی اللہ را لگل دنیا تا پا ترتیب نو دا دو ترتیبون دا قرآن کریم دی یو ترتیب عثمانی نو سور فاتحہ پا کې کی محک دا بیاور پسی دیاور پسې आले عمران دي بیاور پسې نه ساده او یو ترتیب لوزوري دي چې الله د طرف نه جبرائیل علی السلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په کوم ترتیب را لېګلري ناغه ته را لېګلو ته وي یو هغه ترتیب دي نو په ترتیب عثمانی کې دا لون به صورت ته زدنه مخکبل صورت نشته اغه د قران لسورة الفاتحی نکی دی شورو دا قرآن کریم لسورة فاتحی نکی دی نو دارون بنے سورت تے پو نوزول کی تے سورة کل را لے گلی دا کم سورت پسی را لے گلی دا نو آغی تا ترتیبی نوزولی ووی نمبر دے بینزم نمبر لدن محقی سلور سورتون اللہ را لی گلی دی رنبے سورت سور علاقو اقرأ بسم ربک اللذی خلاقو خلاق الانسان من علاقو دیر شم پارک رازی رنبے سورت اللہ دنیا تا پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بان لی آغا سورت داغیس آیاتون رنبی را لی گلی. درہم سورت پلوزول کی سور ملک پسی تبارک اللذی پسی سور قلم دے نون والقلم دا سور حلق پسی اللہ را علیہ گلے دے اور درہم سورت سورت المضم ملے دا سور حلق دا سور قلم پسی دے اور سور سلامرم صورت په نظور کې سور مدثر ده پینزم صورت سوره الفاتحه ده دا سوره فاتحه د نزول نمبر پینزم ده سوره مدثر په څیر ده دا صورت دعوه صدا دعوه مطلب څه سو صورت څه بیان دعوة اهم مضمون اغا دا اللہ توحید دے نا اللہ یوال یو بیانی کم دے که بیانی الحمدللہ تمام صفتنا دا خدای توب دا دا اللہ دی لانا بلچان دی توحید ستا وی یوالی یو دا دا صفات یوال یو دی اللہ لدی بلچان صفات د خدای توپ صفات د دا غیب دانای چې الله په هر شي سپوږیږي الله نه شې پټ نشته الله پاک د هر څه په زړورو خبردار دی زما اس ک اسمان کی چې سې دی پدې یو الله پوریږي بل څوک او حاجت پوره کولونکي بغیر د اسباب یو الله دی مصیبت را واستول کې خوشالي را واستول کې بغیر د اسباب نه دا یو الله دی دا صفات یوازې د الله دی دا په مخلوق کې د هیڅ شان نشته د توحید وایي نه د صورت دا دعوته دا, دا, دا بیانایي د صورت خلاصا پدې صورت کې پیژوه خبرې دي یو دعوۃ التوحید الحمدلله صفات د خدای توپ یواد د الله او بیا په دې باندې دلایل پېښول دوی ما خبره عرب العالمین یو دلیل الرحمن الرحیم درم دلیل دویم دلیل او مالک یوم الدین دا درم دین دا حمدونا دا خودعی توب یوازی اللہ لرا اولی دی زکا رب العالمین چیاغا پالول که دا تمام کائنات تے دا حمدونا دا خودعی توب یوازی اللہ لرا اولی دی الرحمن الرحیم دا عام و دا خاص و محربانہ مالک تے دا دا خودعی توب صفات اللہ لرا اولی مالک یوم الدین سنت د دنیا مالک ته نو دا چې د اخرت مالک ته نذکدا حمدنا د خدای توپ الله لردی د په دلائل کو د دې دلائل او نتیجه ذکر کئ چې هر کالا دا کارونه الله کوي او هغه جوګه او حقدار د حمد ده نو عبادت په دچانه کوي او امداد په دچانه غواړي نص دره بحوار داد دا یاک نه و یاک نه استعانت نادا دغدل له به عبادت خاص او استعانت په هر کار کې استانا وړ درې خبرې شوې صلوات دعا چل کوي دا صدا بوواری دا استقامت تنه ګلاري اهدنا الصراط المستقيم وراط والذين انعمت عليهم من فديله غلار خلق که اصل خبر استقامت ته تر مرګه پورتي ته پاخه خلق ولاره ولدا ترې ما خبره ده سلاره ما خبره اګه ذکر کایسو درې کیسه مخه لاګته یواغه خلق ته چې پاغای باندې د الله او دي اعظم دته مخالف خلق ته اغه دی اغه خلق ته چې پاغای باندې الله غضب کړی دی او خلق دي چې د نې غلار نه خطاري او پیځه وا اس باد ته قیامت مالک یوم الدین دا حدیثه صورت خلاصه ده لا پیځه خبرې په کې کیږي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ بَيَانُول پاغي باني دلائل پيش کول او نتيجه داغي اياك نعبد و اياك نستعين ابل طريقہ خودل د دعا اصلو را مشوا بيزما طريقہ درې خلق ذکر کوي يواغه خلق چې پاغي باني د الله انعام شویلې سراءت والذين انعمت عليهم کې دي او اودیم هغه خلک غیر المغضوب علیهم چې په هغه باندې د الله عذاب کړی شوی دی او دریم ول الضالین چې د سمې نه خطا کیدون کیدی دا په دې خبره د سوره فاتحه دی لړ مطلب شاګر ته معلوم شي نو لا سورۃ لبونا دیتا اسماء صفتی وای اصفات پا دی کی پراتی نصمرتی نمون زیادی د دغشیس دا په شرافت پا عزت پا لویوالی بانی دلالکتی زکر ده هری اصفت مانا پا کی پراتی نو اکول پا اغیقی نو مجهور نمید دی سورت الفاتحہ دا فاتحہ دا, دا فتح ندا ابتداء ته وي شروع ته وي دغه ته سورې فاتحه زکه وي د قرآن کریم شروع کې دل په دسر دی زکه ورته سورې فاتحه او سورې مسأله ورته اوموي مسأله درخاست ته وي سوال ته وي ل په دې سورته الله پاک پلو باندېګار او ته د درخاست او د سوال چل خودل دل لري منګه اتصال چې په دنیا کې خپل اف서트ا صدرتا و دې اعظمتا یاد یو محکمه مشورته درخواست کوو نو مخ دغه صفات ذکر کوو چې تد دي صفات مالک لوبیا ورته خپل حاجت ذکر کوو منګه داوکار کول پکار دي نو دې صورت کې او الله دا سوال کوو چل خو دی اول د الله صفات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين است عبادت پکو نورست و اهدنا صراط المستقيم نه غلار راتوخه په نه غلار مې استقامت نصیب کی نو دې سورته سورې مساله زک وې چې په دې کې د سوال کول چل الله ذکر کړو دی الله نه وسوال څنګه اې لا اول و الله لا صفات بیان دی او داغت تابیداری با بیان دی جستا تابیداری بکی آکا نابدو وی آکا نستعین وی ما تنیغ لار او خای پنیغ لار بروان دی دیتے سور مسئلہ وی دیتے سور شفا وی شفا جوڑوالی ته وی حدیث کی راضی پیغبر علیہ السلام وی دا سورت د تمام مرزون علاج دی شفا دا سیوا د مرگ د دا مرگ نا دینیشی بچ کوله وجود کی کم امراز دی او داتا وائ انو اللہ و تاتا شفا جوڑوالی در کئی سوغی شفاورتا وائی دیتا امو الكتاب امو القرآن وائی بلنمی امو الكتاب ام پا ربای کسی لا داسی او شیستووی پارا بائی که چه ده دید اللان دی دیر شیزون او دی پی را گیروانے کری نو پارا بائی که ام دیتووی چه پو دیرو را گیروان کی لکه سنگا چه ده سر دی سرمنی تا امو رأس وی لابا سر بانی چه سرمنده دته په اړه یې کوم راس وي ولې دا کنه دې د لاندې بلای شي زونه د مازغ دې سترګې دې وګونې په زړه چبا امو راس کما جنډا چاغه د عسكر او د فوج وي اوا هغه جنډا کله پورته شي نه داګه دې لاندې راځم شي نو په اړه یې ته ول اریت او هم اغا جاندی تا ذکر اغا دا خپل حس را جمع کی فوج مکی معظمی تا ام القرآن وی یو وجه دا, دا سالم دنیا از مکالا دا غیر نخوره کری دا نو اصل شنو ادوی مدادا چی سبر وطنون پراتی او چا ایمان را وڑه دی نو اغا دول لبیت اللہ تابی ارې ته مخکاينه ځان را راګرځو نی دي نو اصل وې ام القران لو سوره فاتحی لمچې ده الكتاب ام, ام القران ده ځکه دې سوره فاتحی کې دا تمام قران مزامین پراتی دي توحید پکی دي ربوبیت پکی دي رحمانیت پکی دي مالیکی یوم الدین د قیامت بحث پکی دي یا کنابو تو عبادت پکی دي و یا کناستعين استعانت طلب کول پکی دي سوال کول پکشته اهدنا الصراط المستقيم د خو خال کولار بیانول پکشته د بدو پکشته چې کدي دا ټول زمامین راگیر کړي دي ردی تذکا ام الكتاب وای په دې ته پوهيږئ تاسو او مورتوي ام اصل تاو انو دا مور نا پیدا کی نو د قرآن کریم اجمالاً مزامین چی دي اغای طول پا سور فاتحة کی پرات تا دی نا ام الكتاب او دیتا زکا ام القرآن وی دا د دی صورت شرافت تا اشاران چی گرن نمونه دی ماهو تاز تا یو سو ذکر کلاو سورة الحمد سورة مسئلہ سورة شفا ام الكتاب ام القرآن سورة صولات ورتا, ورتا ام وی او دارنگی اصاس ام وی گرن نمونه جده دار دو تول نمونه شو نو هر یو لوپ کې د دې صفاتي د دې په شرافت او په عزت او په لویوالي دلالت کوي او دا ټول د پیغمبر علی السلام نه دا نمونه ثابت دي موږ عطا څو قصور سوره الحمد ورتوایو نو لاړی و جون دا په دی کې دا الله د حمد اغاظ شریر الحمد لله نو ګڼ نمونه به ځکه کول پکاردي او دا هر یو لوم په معنا او په فائدہ باندې ځان پو یا قلبا کاردي د دې صورت آیاتونه په دې خدای ټولو اتفاق ته چې داو آیاتونه دي سبع مسانی ورتوي و آیاتونه دي خو په دې کې اختلاف ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ احناف رونه آیات الحمد لله رب العالمين دي دره الرحمان الرحيم دي دره مالك يوم الدين دي صل اللهم اياك نعبد و اياك نستعين دي بيناهدنا صراط المستقيم دي شپاغم صراط الذين انعمت عليهم دي او غير المغلوب عليهم ولا الضالين دي دا ست طریقې دا شمارلو د حل د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې اولور علماء کرام وای چې لوبه آیات بسم الله الرحمن الرحیم دی دیم آیات الحمدلله رب العالمین دی دیم آیات الرحمن الرحیم دی صلوات آیات مالک یوم الدین دی بینزم آیات ایاک نابدو و ایاک نستعین دے شپگم آیات اہدن صفرات والمستقیم دے غم آیات صفرات واللزین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولی الظالین دے اغیو سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیات شماری پھر یہ خبر پوئی گئی آمان وایو جن صفرات واللزین انعمت علیہم لاش پګم یاته دی باندې وګورئ د اردو 5 ته نو دا 5 نه لري قرانه کریم کی نشان بلا زایرو کی راضی بلا زایرو کی راضی 5 لی کلی د اردو او د 5 په لالی کلی له دې نشان مطلب څه دی دې ځای کې د قاریانو اختلاف دی پدید چې آیا پدید اے آیات تے او کنا غیر المغضوب علیہم ولد ظالمین بانے آیات تے لون چھے کلا دا نشان راشی نا دے نشان مطلب دا دا اردو پانچ نرے چھے دے سا مطلب دی دا پورا گول کر خندا اول اتفاقی آیات نه پامینز دا علماؤ کے اختلاف تے نا دے واجنا کاتبین دا نشان ورکی خا دا اختلافی آیات تے اشاری قرآن کریم که چه دا تی نشان رازی پانچ دور دو دی مطلب دا چې دا پانچ ده دی. دی مطلب دا چې دا نیمگره نیمگره پا اتفاق پا دی که نشت دا قاریانو دا بعضی قاریانو پا دی پانچ آیات ختم شو او دا پانچ نور پسی شو رو شو او دا بعضی پا نیز بانده دا پانچ نمخ که چه کم آیات تیر چه دا غیر تر اخیر پوری دا یو آیات تیر نو دا به اختلاف د قرائتا اشارې چې په دې آیات کې د قاریانو اختلاف دی چې آیات په 5 ختم دی او کله 5 نورستو کما آیات راځي په هغه ختم دی په دې ده پوئېږي هغه به جوړه خبره کوو منګا هغه جوړه خبره را کوو درې کې هم په درې دیشي صاحب واخلي اګه نو درې کې نو درې کې په دې خبره پوښوي فزان درته د علماو اختلاف بیانو بسم الله الرحمن الرحیم دا امام شافی رحمتہ اللہ علیہ پنځ باندي دا هر صورت نظان لا مستقل آیات ته تیرکم صورت پر ابتدا کې دا لیکللې دا مستقل آیات ته امام شافی رحمتہ اللہ علیہ پنځ باندي سورہ توبه ته نه دی لیکلې لا سمه پارا کې و سورہ توبه راشی اگې تا بسم الله الرحمن رحیم نه دلیکل داغین علاوت دا هر صورت په ابتدا کې چې کومه کليمه بسم الله الرحمن الرحیم راځي امام شافعی رحمت الله علیه دا او داغه مرګری او دغه دغه صورت نه آیات ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای دا سورې نملہ سلیمان علیه السلام چې بلقیس کم وخت لیکاو دا غریب په ابتدا کې بسم الله سليمان عليه السلام ویل او سوره نمل کیا ذکر دا اغه سوره نمل نه آیات ته او د انور دا سورته ابتدا کې چلي کړی دی دا هر سورته نه آیات نه دی امام ابو حنیفه آیات دے آیات دے او دا هر سورته نه نه دے صرف اغه آیات د سوره نمل نه دے نو دې در علي ګلو حکمت سره احناف علماوی لدې پارچې د یو سورته او د بل سورته په جدای راشد یو بل نه آیات دے نو قران آیات دے او د هر سورته نه آیات نه دے سیازه د سورې نه مال د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رائے او مذب دی خو پرې ده پوری کې وه او څنګه پارا لاره لګللې چې د یو سورته د بل سورته نه په جدای پوش وی پا دی تنپوی گئی آیات تا قرآن دی و دا هر صورت نا نده نو کل چی حافظ ختم کئی نو یوزل با بسم اللہ دے پتاو ووی نا دے دا پار چی دا ختم سشی نا پورش زمن پا مذب کلی ماو بوحنی فرحمت اللہ لے نو که هر صورت نا وی که دا صور فاتحی نا وی که دا صور بقرین نا وی که صور آل او که دا خیلی صورتونو نای وی یو ظل با دا آیات بسم اللہ پتاو وی د دی دا, دا پارچه دا ختم د پورش پا دی دا گئی که نا اونی غلی ای دا ختم که دا نو قرآن پجا روزی دا بسم اللہ بگی نو ویلی شیم دی و دی ختم بنیم گری او د خاری خواه دا کدر صورت نای وی یو ظل به پتاو وی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد جنوم ده الله داسه الله الرحماني چاغه په هر چا مهربانای قول کې ده الرحیمی داسه الله چا خاصه مهربانای قول کې لپاره مومو ملانو په قیامت کې الله لمدار ذات ته اگر که تمام صفات تا خدیتوب موجود تی اگر تا اللہ ہوئی ارحمن او رحیم کے فرق ارحمن کے حروف سیوا دی او رحیم کے حروف کم دی پوئے گئی که نا ارحمن حروف سیوا دی او پرحیم کے کم دی ارحمن کی یورادہ دو محالا او درم میم دے او سلورم کرا زبر علیف تے او پینزم اغنون دے رحیم که سلور حروف تی را حا یا او میم سو حروف تی سلور آو کنا بس دا علیف تے دا اولا ارزوار سیوا ده ده که پینزه حروف تی او اغیر که سلور حروف زیادت تا حروف دلالت کئی په زیادت تا مانا بانده سیوا والی دا مانا بانده ارحمن اغزات تا ویچی دا آغا محربانی پار چایی کسو که منی ام کسو که نمانی ام کچا ایمان راوڑه ده کچا پی نده راوڑه څوک احکام مني او کسوک نه مني دا هغه عام دي غیتا کله خدای انکار کوي هم الله ولا عنده وجود ورکړل دا الله دنور او د سپمائنه فائدہ عقلي دا الله د زمکه نه فائدہ عقلي دا الله کی دا الله خراتو لکای الله ور له قبر ولی الله ولې بچو ور کوي که مسلمان دی که کافر دی او که تابعدار و او رحيم اګه چاته وای چې هغه صرف په مؤمنانو باندې خپل رحمت کوي نو عام معنا شو دا حس معنا شو په دې د پوئګې و نو مې معنا څه کو الرحمن چې عام مهربان اي كون کې د مطلب سره په هر چا کوي کسوکی سخ مخالف تے او کسوکی پورا تابیدار رے نو آغا تول بس تا اللہ دنیا مطلن فائده یا پی نو آمی مہربانہ کئی پکاو او رحیم آغا ذات توی چاہ خات مہربانہ کئی خازی سمطلب ایمان راولے دے او آغا تابیداری کئی دا اللہ نو پا آغا ار رحمتونه به کم دای خاص پاخیرت دین فرق مفسرین ذکر کوي چې رحمان چاته وي رحمان اغزات ته وي چې نعمتونه ورکي او رحیم اغزات ته وي چې مصیبتونه لر رحمت نشوي یاون نعمتونه ورکي ابل مصیبتونه لر نو مصیبتونا لکور عمد الله رحمت تکنا رحمان اغزاد تاوی چې نعمتونه ورکي او رحیم اغزاد تاوی چې مصیبتونه ورکینو ذم رحمان اغزاد تاوی چې په دنیا کې خپل نعمتونه کوي او رحیم اغزاد تاوی چې په اخرت کې کوي الرحمن معنا عامدا ورحمان لفظ خاص ته استعمال کی سمات مطلب معنا عام ده او استعمال کی رحمان بغیر د الله نه بل چا ته نشویل دا الله پور خاص ته رحمان د الله د ذات نه علاوه بل هچا ته نشویل رحمان با الله ته وای کمو نمونو چې په آخر کې رحمان راغلل دی فاضل الرحمن عبد الرحمن شمس الرحمن د دې استعمال یوازې رحمان یو سړی تویل دا ګوناره پرنوم باخلي شمس الرحمن عبد الرحمن فاضل الرحمن حبيب الرحمن پرنوم باخلي رحمان بنوای پدې ځای په ویګې اگر چې عبد الرحمان بابا دا نوم خلق رحمان اخلي دا غلطه استعمال عبد الرحمان دا غلون دی لو پورا عبد الرحمان وای او کدا غنه پخپلو شعرونه کې نقلي ما ګوره صحهجته او دلیل نه دی دا غویلی ټول کتابونو د دې آیات تلان دی بسم الله کې او د فاتح الرحمن او رحیم کې دایې کې دی شی رحمان پلهان دا استعمال سره خاص تے خاص مطلب اللہ نه علاوه بل چھت رحمان نشوي دا مطلب دی او رحیم عام دی اللہ تم ویلشی او دا اللہ نه سیوا بنی آدم تم رحیم ویلشی پدی خبره پوی گئی کله پوی گئی نو رحیم عام نشو اللہ تم ویلشی او دا رنګ دی دا اللہ پنی آدم تم رحیم ویلشی او رحمان خاص شو په لحاظ د استعمال سره دا بغیر د الله نه بل چاته نشویل نو سیمانا سښوا بسم الله الرحمن الرحیم با په عربی کې د استعانت ته پاران راځي استعانت څه ته امداد طلب کول عرب وایي کتبت بالقلم ما د قلم په امداد باندې لیکل وکړو د قلم راځره نو به یې ام لیکل نشو کوله نو بعد استعانت تپارا لا او استعانت په دا چاپو نموالی د الله دا سی مانا بے کوئی او رتش پا چاپو مشرکینو چا غیب شوروکو لا نو غیب بسم اللہ تی والعزاہ من کو په امداد دلات خدای دا لات خدا او د عزاہ خدا ہے نو قرآن کریم پا غیب رت کئی بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا امداد د لوم د الله ناس الله الرحماني چې هغه په هر جامه ربانای کول کې ده الرحیم ناس الله چې هغه خاصه ربانای کول کې په مؤمنانو دا, دا غ پلوم باندې شروع کو په سورۃ الفاتحه کې الحمدللہ حمد ولشی ستودن او استایلتا لانه وی استایو نو استاینا پا سرازی پا صفاتو بیانو لو سخا پا کی بہادری پا کی اخلاس پا رحم کول پا کی نو سوکی ده چا صفات استاینا کی نو آغا ورلہ ذکر کی. نو حمد استاینا تا صفات تا خدای توب دا اللہ دی الحمدو اغا صفات نا خدای توب للہ خاص الله لردی لام پارا بھائی که دا پارا تخصیص را دی خاصوالی دا دا خدای توب کم صفات چی دی دا یواز الله لردی دا دا بل چانی لی دا خدای توب سا صفات تی خالق پیدا کون کے اغدے بل سوکنا ارازت بے اسبابو رزق ورکول کے مورپلار کوچی درکی دکان بکائی ملزمت پر کئی زراعت پر کئی زیبا او خدای چې در بی اسباب وي درکې ځکه خدای بغیر د اسباب و نستا په هر څه پويږي او بغیر د اسباب و نستا خبر دا آوری. او نستا خبره د ارضا نه اوري کته د او روان یو کډروازي دا د الله صفات دی د یواغ الله له ردی بل چا له صفات نشته الحمد او صفات تک ارصاځه اي الحمد اقا صفات خدای توب لله یواز الله علی الردی عرب و الجل للفرس ذیل یواز په اس اچولشی ذیل په خره چیگی ذیل په اوخ نا چیگی او ذیل چکم ده په بل سنا چیگی دا یواز په چا چیگی پا اسپن نو سم مطلب د خ라이ستوب صفات چې کم دي دا یوازې د الله دی دا چې الله رب العالمین چې هغه پالول کې د مخلوقات ته عرب فاروارش کون کې چې پیدا کی د مور د نوس نه راوباسي انو په تنظیم ورلجو کړلې دا د مور پخې ټاکې چې پیدا کړو لو جدا اټرا په ورته لا ګول او نمونه یو ځای کړو ادا غینه بچ کم د مور پر احیم کیس جوړې دل اغا ده خراکو پاغې دې غټاو نو چې کاله پیدا کو شپک میاشته پاس نو میاشته پاس دو کاله پاس الی باز علماء او په ماذب پینځه کاله پاس پینځه کاله بچ د مور پر احیم کې پات کې دی زمن ماذب دار چې درد او کال پوری لا نور علماء و مذب داره که پیزو کالو پوری نا دغا پیزو کالا کی او دو کالا کی او کم از کم شفت میاشتی که او درمیانم او در نه میاشتی دغا تربیت الله کهو ماجوده غزا و خوراکو نو چه کل ایرا پیدا که دنیا تا نا دهو خوراک پا تور در سینه که نا مور سینه او پایو ارلا ورکول نا رو رو دیگا که خوراکو نشو لا سوقی خفوکی عقل کی استرغوکی غبروکی پدے کی رورو رو قوت او طاقت پیدا کې دو تر دې پورچ کمال ته ورساو اوم د دل په لحاظ اوم د جسمانی لحاظ باندې جسمانی لحاظ دغه تربیت هو او د دل په لحاظ باندې کتابونه پیغمبران علما هغه ورته وخت وو د الله د دین خبره کایل اوم تربیت ولادت دین کایو ولادت دن ولا دن دنیا ته عرب دغه ذات دی کمال ته ورسې عالمین چه به عالم دا او عالم ستوي عالم نخي ته وي په نخ شي په جندشي په نخ شي په جندشي نمدراشي ځان نه خي د سکول ځان ل نه خي ثاني تا کې ځان ل دای دا نخی نپاگی پی جندیشی ندخونه پاک نسیوه چی سدی اسمانون او زمکی او دا مخلوقات نور او سپومه ستوری هواگانی او گرمی سرزی دیتا عالم دی غرونو تا دی حیواناتو تا پرندو تا حشراتو تا دا, دا مختلف دا پالل طریقه دا نو دیتا عالم ذکو وی چه دادا اللہ پو وجود باننه نخواه دلیل ده پی اولاری وانی اوخ تلی اتانیلی دلی خود تا پی جانی دا اوخ پل نو چې کله ته پل اوینی د اوخو نستان بازگو تا سراشی به اوخ تلی ره نه اوخشتے نا دا پل پی دلالک که چه دادا اوخ تے کې یوی غار ته سوپ پرتاي او بل غار ته پچ پرتاي او تا سوپ دا سوپ خوا او پچ پرتاي د غړیو بيزي اغال او زه وو که سوپ پرتاي نو وایدای به د خواو د مې خنه که نارای پچ پرتاي نو وایدای د غړیو بيزي او که غطه پجه پرتی انو ویده ده وخته او که خشن پرتی انو ویده ده خریه او ده عصبی دی ده ده سنه معلوم شو ده ده دقی نه نم معلوم شو ده اسمانون از مکی از ده انسانان از ده خون حیوانان ده انور و چلول او د غرونا لوله اللہ پو وجود بانی دلالت نکی او چې یو پوچه د وښه وجود دلالت کوي لږمځه تا وجود لږمځه د موجودواله و د خدای کو وجود دلالت نه کوي چې منجا په خپل پیدای شو رچ په د هریانو د هریان وای د ارت په خپل حقیقت نظام بلا سی رواني نو څو وخت سره به ختم شي من وایو چې په خپل نه کیږي د له خالق ته او هغه الٰه ته عالم الغیب دی هغه تمام نظام چلول کوي دا وس وخت ولا موقع کړی هغه پوری به چلی بیا ختم کی نو دوباره ببل نظام را ولی چې چا خکړي غیر بخبط لور کوي چې چا بدکړي هغه ل سزا ور کوي قیامت پر را ولی لذا په نه پیدا کیږي د دې سو پیدا کول کوي او د اغلوم دی الله د اغلوم دی رب العالمین نو عالمين تا عالمين ذكا وي تا عالم دا عالم دا اللا دا ذاتنا سيواتي صدي نو دي عالم وي عالم ورطولي وي ذكا تا عالم نخطا وي او دا الله اللا پو وجود باني تا اللا شته دا وجود باني نخلا نذا تمام مخلوقات اغبا دا كي وخلق طالي وخلق كل شيء ثم هداه اللہ هر شیست پیدا کرده دی. او بیا ور د دا جون چل خود گورا تا سو با پور اگای کتی لی مرغابای اوم او چرگ اوم راڑی نو دا میرمنی چرگی تا دا مرغابای اگای چی دی نو اگای او شار بی نو دا اگه این بچی پیدا شی یاو دا چرگو دا اگون دا چرگی ایا د مرغابو د بطو د غین د د مرغابه او د بطي پېدا شي د چرګي طبيعت الله د ځی جوړه چې دا پوڅه غرزی ا د مرغابه او د بطي طبيعت دازي پیدا کړه چې دا په لوند خوشاله حالان کې دې چرګې مور مجازی مجازي دې دا سبق نه نېخو دلې چې ته بگوره زماله اما دا مهنت کړي په اوچا به ګرځي نه واسه د مرغابای بچای اوبو ته ګوري کیشته جوړکړی او پای کیږي او چرګ ورته دلختی په غاړه د ځنګ په غاړه ولار یا قرض کړهت کوي را خپل بچی په اوچي لږ دا د دلونډی دا ځای چاوخوا دی بل ته د اوچي چاوخوا دی لا الله تازه استاد معلمو لا الله دې کنه وحلق کُل هر شی پیدا کړي ثم دی ورته د جون تی رولو خل خو دل لري د بچو درالو چلی ورته خو دل لري کارغز تا ګور غزان لې وسوډی کی کی دی اگای پکراڑی نو بلبل تا ګور نا غوند خوله کور جو کی نای کی غیراری او بچی راړي نو خارولو تا ګور نای پس مکه کیزان ل سورهو کی پاور قمر کی اگې کی بچی راړي لورو مرغای پکم زا کی راړي د دې ذریعہ د ملاوې د تی تر د ملاوې دو د تاوس ته ملاوې دو او راغی نه بچی پیدا کېدل دا دای ته لا چل چا خوده لري الله